«Іванчук мені таке набалакав», – додав він з тим же сумом і майже із жалем, бо від Іванчука можна чекати чого завгодно. «Так, я кладу хату». Головацький переминався з ноги на ногу, потім обійшов мене з грубим наміром прорватися на поле бою. «Камінь не сипчастий?» – запитав він, обводячи поглядом скелі. «Я колись брав тут, то був сипчастий». Переклав стіну в стайні і шходую. викришується, як немішана глина. Курка лапою торкнеться і цідиться зі стіни. «Наскільки я розуміюся», – сказав я, – «камінь будівельний, я на ньому не програю». Головацький підійшов до стосів і зацікавленість його змінилася розгубленістю. «Угу», – промовив він, – запала незручна мовчанка. «Куріть», – великодушно запропонував я, і подав пушку. Головацький довго слинив самокрутку, розглядав в кінці, вагаючись, яким взяти до рота. «Ви багато встигли, як бачу». Так воно буває, коли людина хоче щось мати, особливо тоді, коли вона на повних 100% працює на себе. Та я розумію, але їй, як ви знаєте, не дають». Вона сьогодні хоче мати хату, завтра в хаті. Післязавтра думає про водогін, а тоді про свою книгарню, про фортепіану. Людина – це ненаситне створіння, тому в неї треба відбирати частину доробку. Як у бджілмет, як з-під корей яйця. Тоді вона стає захаланнішою і зовсім не щадить себе в роботі. А часто з нею треба поступати, як з дурною квочкою. Нанеслась дуже гарно, але гнізда не матимеш. Квочку кидають у воду, вона йде обсохнути, бо мокрою, як усім відомо, на гніздо не буде сідати. А коли обсохне, її знову кидають у воду. Кілька таких купань, і вона зрозуміє, що треба знову нестися. Правда ж? Головацький почав знизувати плечима, запідозрюючи якийсь підкип. Думаю, піду подивлюся, нарешті видавив він себе, бо чоловік може не знати, де тут добрий камінь, і потерпіти збитків. Але ви, на щастя, намацали жилу. Намацав, повторив я. Перекидав недавно, вирву її з м'ясом, і залишиться тільки сипчастий камінь. «Набудучи кар'єр, треба відкривати от там, – махнув він, невизначено в бік центру. там камінь поддатливіший для тисання. – То в мене промашка? – Ні, ви натрапили на добру жилу. – Там, кажу, – податливіший для тисання. – Я цих доброзичливіців чую замилю. – Сходячи до села, Головацький тричі гепнувся об землю і почав лізти Назад гусь. Леводиха, набурмосившись, щось розшукувала у запічку. Одне з двох або справді щось загубила, або збирається на розмову. «Що сталося?» – запитав я про всяк випадок. Крім того, я не почував себе ні в чому винним. Леводиха вовтузилася, не шпорила ще настирливіше, а тоді зненацька. Прибігала Гривастюкова Гафія. Завтра будуть трусити. «Що?» – Левадиха шпурнула додолу макогоном. «Хліб! Хліб будуть реквізувати!» – перекривила. «Що? Воював? Або би тут знав би!» «А у нас багато?» – спокійно запитав я. Лихо його знає. Мене щось тішило від її страху. «Ой!» – зітхнула Левадиха, опускаючи руки – та скільки б не було, чи ти дитина? Вона сердилася не на жарт. На стриху у півдіжці пшениці, у сінях міща кукурузи, в коморі кірцівка з соняшником. Ой содома й Гомора, пропаде наша праця ні за що. Не гнівайтесь, сказав я нетерпляче, ліпше покажіть, куди зносити. Сіяли на цей рік обмаль, тараторила Левадиха алиш аби з голоду не здохнути І як держава повимитає тоді знову голод а з голодом пошести